Capitolul 3. Iar Îngerului Bisericii din Sarve scrie, Acestea zice, Cel ce are cele șapte ducuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele știu faptele tale că ai nume, că trăiești, dar ești mort, priveghează și întărește ce a mai rămas și era să moară, căci n-am găsit faptele tale de pline înaintea Dumnezeului meu, drept aceea, Adu-ți aminte cum ai primit și ai auzit și păstrează și te pocoește, iar de nu vei priveghea, voi veni ca un fur și nu vei ști în care ceas voi veni asupra ta. Dar ai câțiva oameni în sardes care nu și-au mânjit hainele lor, ci ei vor umbla cu mine îmbrăcați în veșminte albe, fiindcă sunt vrednici. Cel ce biruiește va fi astfel îmbrăcat în veșminte albe și nu voi șterge deloc numele Lui din cartea vieții și voi mărturisi numele Lui înaintea Părintelui meu și înaintea îngerilor Lui. Cel ce are urechi, să audă ceea ce Duhul zice bisericilor, iar îngerului bisericii din Filadelfia scriei, acestea zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce are cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide și închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale, iată, am lăsat înaintea ta o ușă deschisă pe care nimeni nu poate să o închidă, fiindcă, deși ai putere mică, tu ai păzit cuvântul meu și nu ai tăgăduit numele meu. Iată, îți dau din sinagoga satanei, dintre cei care se zic pe sine că sunt iudei și nu sunt ciminti, Iată-i voi face să vină și să se închine înaintea picioarelor tale și vor cunoaște că te-am iubit, pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele și eu te voi păzi pe tine de ceasul ispitei ce va să vină peste toată lumea, ca să încerce pe cei ce locuiesc pe pământ. Vin curând, ține ce ai, ca nimeni să nu ia cu unul ta, pe cel ce biruiește îl voi face stâlp în templu Dumnezeului meu. Și afară nu va mai ieși și voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, al lui Ierusalim care se pugoară din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice bisericilor? Iar Îngerul lui Bisericii din Laodiceea scrie: Acestea zice cel ce este Amin. Martor cel credincios și adevărat, începutul dirii lui Dumnezeu, știu faptele tale că nu ești nici rece, nici fierbinte, o de ai fi rece sau fierbinte, astfel fiindcă ești căldicel nici fierbinte, nici rece, am să te vărs din gura mea. Fiindcă tu zici sunt bogat și m-am îmbogățit și de nimic nu am nevoie, și nu știi că tu ești cel ticălos și vrednic de plâns și sărac și orp și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur lămurit în foc, ca să te îmbogățești și veșminte albe ca să te îmbraci și să nu se dea pe față rușinea goliciunii tale și a fie de ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu pe cât îi iubesc, îi mustru și îi pedepsesc, sârguiește, dar și te pupăiește. Iată stau la ușă și bat de va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Celui ce biruiește îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu, precum și eu am biruit și am cezut cu tatăl meu pe scaunul lui. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice bisericilor.